Szemtől szemben Kundünnel Ilyen gondolatok jártak a fejemben, miközben lassan hazafelé lovagoltam. Már közel jártam a városhoz, amikor utolért a testőrség egy izgatott katonája. Azt mondta, hogy az egész városban keresnek már is, azonnal lovagoljak vissza a nyári kertbe. Első gondolatom az volt, hogy bizonyára nem működik a vetítő a moziban. Haladéktalanul visszafordultam hát, és nem sokára megint a norbulinkához értem, ahol most csönd és béke honolt mindenütt. A sárga fal kapujánál már várt néhány szerzetes, akik élénken integettek és a belső kertbe vezető kapura mutattak. Bármilyen gyakran mentem is át az építkezés során ezen a kapun, ma valami egészen különös érzés fogott el. Ekkor már elém jött lopszánk számten, és egy fehér sálat nyomott a kezembe, Semmi kétség, az öccse látni akar engem. Azonnal az teremhez siettem, de mielőtt beléphettem volna, kinyílt az ajtó, és én ott álltam az élő butha előtt. Meglepetésem ellenére mélyen meghajoltam, és átnyújtottam a sálat. Bal kézzel vette át, és jobbjának egy ösztönös mozdulatával megáldott. Nem annyira a szertartásos kézrátevés volt ez, hanem inkább egy... Fiú örömének a kifejeződése, aki végre keresztül vihette az akaratát. Az előadó teremben a három apát várakozott lehajtott fővel. Jól ismertem, mindhármukat, nem kerülte el a figyelmemet, milyen fagyosan viszonozták a köszöntésemet. Csöppet sem volt éjükre ez a betolakodás a felség területükre, de soha nem mertek volna a dalai láma kívánságával nyílton szembeszállni. A fiatal istenkirály annál szívélyesebben viselkedett. Arca ragyogott az örömtől, és egyik kérdést a másik után tette fel. Olyan embernek tűnt, aki évekig töprengett magányosan, és most, amikor végre beszélhet valakivel, egyszerre szeretne választ kapni mindenre. Azután, meg sem várva válaszomat, egyenesen a vetítőgéphez vitt, hogy fűzzek be egy filmet, amelyet már régóta látni akart. Egy dokumentumfilm volt a japán fegyverletét erről. Az apátokat a nézőt érre küldte közönségnek. Ügyetlenül babrálhattam a vetítőgép körül, mert hirtelen türelmetlenül félretolt, maga vette kezébe a filmet, és kiderült, hogy sokkal gyakorlottabb, mint én. Elmondta, hogy egész télen foglalkozott a gépekkel a potalában, és az egyik vetítőgépet már szét is szedte, és újra összerakta. Akkor vettem először észre, hogy szeret a dolgok végére járni. Nem vesz készpénznek semmit. Ez később arra késztetett engem, hogy komolyan és lelkiismeretesen felkészüljek minden kérdésére. Világos volt, hogy az én válaszaim adják majd a nyugati világról való ismereteinek az alapját. Már ennél a találkozásnál is meglepet, milyen tehetsége van a műszaki dolgokhoz. Mesteri teljesítménye 14 évestől, minden útba igazítás nélkül egy vetítőgépet szétszedni és újból összerakni. Amikor már pergett a film, boldog volt, hogy a berendezés működik, és nem győzte eléggé dícsérni a munkámat. Ahogy így együtt ültünk a vetítőteremben, örömében gyakran megfogta a kezemet és izgalmában megszórította. Bár életében először maradt egy európai emberrel egyedül, semmi gátlás nem volt benne, teljesen festelenül viselkedett. Miközben a következő filmet befűzte, kezembe nyomta a mikrofont és arra kért, hogy beszéljek bele valamit. Közben figyelte a kivilágított nézőteret, ahol a tanítói a szőnyegeken ültek. Láttam rajta, hogy nagyon szeretni a méltóság teljes apátok meglepett arcát látni, amikor megszólal a hangszóró. Nem akartam az örömét elrontani, és a mikrofonon keresztül maradásra szólítottam fel a közönséget azzal, hogy a következő film Tibetről szól. Szívből nevetett a szerzetesek elképet arcán, akik megbotránkoztak a tiszteletlen szavakon. Most átengedte nekem a Lászai filmen vetítését, és ő a kapcsolótáblát kezelte. Én is kíváncsian figyeltem, mert ez a film volt az első kísérletem. A kis, újévi ünnepről készítettem, és még a merev apátok is megfeledkeztek a méltóságokról, amikor a filmen felismerték magukat. Nagy nevetés tört ki, amikor megjelent a vásznon egy miniszter közelről felvett képe, aki elszundikált a szertartások közben. Ez a nevetés azonban jó szándékú volt, mert emlékeztek, hogy akkor már mindnyájan az alvással küzködtek. Később elterjedhetett a hír az arisztokraták körében, hogy a dalai láma tanúja lett minisztere gyengeségének, mert amikor megjelentem a fényképezőgépemmel, mindenki azonnal pózba vágta magát. A legjobban persze a dalai láma örült a mozinak. Máskor oly lassú mozdulatai most megélénkültek, és lelkes kommentárokat fűzött minden képhez. Ezután megkértem, hogy az ő egyik filmjét is levetíthessem, mert kíváncsi voltam, mi inspirálta a filmezésre. A potala tetejéről filmre vette a lászavölgyet. völgyet. Aztán néhány alul exponált teleobjektív kép következett lovagló nemesekről és karavánokról, amint sőn haladnak át. A szakácsáról felvett közelkép azt mutatta, hogy szívesen filmez embereket is. Első kísérlete volt ez a film, és minden útbaigazítás és utasítás nélkül forgatta. Amikor ismét világos lett, bemondatta a mikrofonba, hogy vége az előadásnak. Aztán kinyitotta a nézőtérre vezető ajtót, Jelezte az apátoknak, hogy nincs már szüksége rájuk, és egy kézmozdulattal elbocsátotta őket. Ismét láthattam, hogy személyében nem egy bábú lesz Tibet uralkodója, hanem egy határozott, önálló egyéniség.